tambor Bueno, Xulio, ¿temos por ahí que hay alguna cousuña solta? Sí, sí, un, un minutillos para informar ya a nuestros oyentes de, sí. de cosas importantes e interesantes para este mes. Este sí, mes febrero, para este mes de febrero. ¿no? Algunos llaman ya el mes de Rosalía o sí, sí, sí. mes de Rosalía de o Castro, de Rosalía. Rosalía de Castro. Precisamente, precisamente o día 23 é sí. o caldo de gloria mudouse o día 23 era o día, o día que se dedicará a Rosalía de Castro antes era 24 pero ahora dedico o día 23 porque confirmouse que era precisamente o día de nacemento de Rosalía o de Castro o día 23 de febrero sí, bueno, total, que ese día Como disti, o caldo de gloria. Que o tomar. caldo de gloria. Que en Galicia moitísimos restaurantes ofrecen o caldo ah, de gloria xo, para, sí, para ofrecen o caldo de gloria. E eu se veñen á miña casa, tamén que xo non te... sean moitos, que non sean moitos, Pero eh? Pero eu lles preparo o caldo de gloria, xa o fago diantes pola noite, para que tea. O día antes. Si, si, sí, sí, eu prequetea en repousadiño, que este eh, en fin, que ta máis sabroso como vale, calquera vale, cocido. Vale, vale. E vale, vale. eu que, bueno, Eh, son cociñeiro porque tiño o carné de cociñeiro moi ben, moi ben eu tiño o carné de cociñeiro que non todos os que dan unha receita bueno, ahora xubilado e... sí, pero... cociñeiro xubilado coita, tamén tesca falando de gastronomía tes que non dicir outra cousa que patrocinada por, por a asociación ou por, por, por as donas de carné ah, sí. hai un, o... un algo gastronómico que o este, celebra, sa... este o... sábado non? si, sí, este sábado tamén pois eu tamén pois me teñen avisado e me teñen e queren que valla Pois a unha paparota de calzós Calzotada Calzotada aquí en Cataluña tempo, Precisamente non coñezco o sitio Pero sei que vamos a pasar moi ben e, e a comer calzós Porque na Coruña tamén se ofrecen calzós Mm. Sí, estos días. Sa sabemos de moitos sitios, a señora As a Asunta non sabe? Sí, nada, a no... señora Asunta no, tamén. No, no... Elí El cerca de de, de, de, de, de Melide, pois pues, eh... tamén fa, eh, fai calxós, bueno, sí, Yo non sous correspondente, quizais que mellor tamén, eh. <risa> tamén teña no súa orto, tamén teña algún calxot. <risa> sí, e despois tamén eh, eh, eh vem de Galego o día O, o domingo, vamos hai sí, o, o, o, o casinet de, de Ostafrans si, sí, ven a Ostafrans un goade galego, nada Goa. máis e nada menos amigos os sea, se, o sea, se, que, que queiron sí. asistir a ese concerto, por certo, que se ponha en contacto con nosco, que, nos, uh -huh. que ao mellor somos capaces de conseguir algunha entrada e outra novedade que xe digo o sábado pasado estuve na casa galega do hospitalet, uh -huh. estaban ensaiando uh -huh. e sabes quen estaba ali enseñándoles a bailar O rap, un dos rapaces que se chama Arturo que bailaba, que bailaba Castanxugueiras Ajá, muy bien, muy bien. e Sisco e Sisco tamén estaba ali Vaya, vaya, pois pues habrá que falar con eles para, sí, ver, dixeron, para que nos digan algo xa, da, xa, da súa experiencia, non? Si, sí. Además xa, xa me dixeron eles os dous que un día tiñen que pasar por, por, por sempre en Galicia para facer unha charrada ali Moi ben, pois pues, eh, saben, están abertos os nosos micros para todo, para eles, pa, para a, eles, cando queiren. para cando queiran ir ali a acompañarnos. Agora un boqueiño de música que conectamos, non? Si, sí, que eh, conectamos outra vez con Galicia. Ben.